Володимир Стороженко лежав тут, зовсім близько, і водночас неймовірно, недосяжно далеко. Взяла лопату, що покинула її тут учора, поправила горбок. Неодмінно треба буде покласти на могилу камінь, а під ним сховати в якійсь консервній бляшанці записку з прізвищами загиблих. Схопилася, майже побігла на заставу, знайшла металеву банку, принесла камінь. Десь високо в небі почулося гудіння, і Галина здивовано відзначила, що вже може чути. Правда, не так гостро, як раніше, але все-таки чути. Очевидно, контузія потроху минає, хоч згадувати про неї доведеться дуже довго. Галина лікар, добре знає, яка це підступна річ. Але майбутнє не викликало ні зацікавлення, ні тривоги. Життя Галини Стороженко скінчилося, це ясно. Вона ще ходить, рухається, ховає коханого й друзів, віддає їм останню шану, але вона вже мертва, бо жити їй немає чим. Вона вмерла в ту ж мить, коли кулі з танкового кулемета прошили груди капітана Стороженка. А в небі все гули, гулили літаки здавалося, ніби їх сила вселенна, тисячі, десятки тисяч, вони заполонили все небо, як сарана, загрозливі, невмолимі. І саме від споглядання цієї чорної зграї знавіснілих круків у душі Галини вперше ворухнулася ненависть. Вона зовсім недавно запитувала себе, для чого жити і не знаходила відповіді. А тепер знайшла Житиме для ненависті й помсти. Перед тим, як востанні глянути на небо, востанні згадати оцю братську могилу, на якій лежить скромний камінь, вона за все відплатить. І хоча вона навіть уявити зараз не могла, як саме може помститися фашистам, у неї з'явилася ясно окреслена мета, жадоба дії, невтримної, негайної. Що вона може зробити? Перш за все треба дістатися у Раву руську до людей. До міста далеко. І, звичайно, ніякого транспорту на дорогах немає. Але днів за три дійде. Це ж не якась пустка, а густо заселена місцевість. Вона ж, мабуть, не одна така на цьому жорстокому світі. Значить, і друзі знайдуться. Подумала, що вже другий день нічого не їла і не відчуває голоду. Думка про їжу здалася мало не блюзнірською, але разом з нею десь у глибині єства врухнулося почуття голоду. І Галина зрозуміла, що одужує, призвичаюється до нового, страшного і потворного, але вже напевне потрібного життя. Зараз треба повернутися на заставу, примусити себе поїсти, може навіть Зварити щось гаряче. Кухня, здається, вціліла. Про що вона думає? Про борщі котлети? Отут зовсім поруч, тільки руку простягни і доторкнешся, лежить мертвий капітан Стороженко, а дружина його, замість того, щоб поспішати до рави Руської, Знайти гітлерівця байдуже якого рангу, вчепитися йому в горлянку нігтями, зубами, вбити і самій умерти, Думає про те, чи цілою залишилася кухня і чи можна зварити в ній суп. Розгнівалася, обурилася сама на себе, підвелася з землі і зразу потемніло в очах від слабкості і голоду. Ні. Для того, щоб мститися, треба перш за все мати силу. Наступного ранку до схід сонця вона ще раз прийшла до могили. На ногах міцні зручні туфлі на товстій підошві. Мандрівка буде далека. За плечем армійський речовий мішок. У ньому панчохи, білизна, мило, консерви, сухарі і осіннє пальто. Речей зовсім небагато, мішок легесенький. Біля могили постояла, подумала, перевірила, чи міцно лежить камінь, і нарешті повернулася і неспішно рушила до неасфальтованого, в лісі прорубаного шляху, що вів від застави до шосе. Уперше за весь час від початку війни подумалося, що під Києвом у затишній вишневими садами заплетеній Боярці живе мама. У маленькому кам'яному будиночку минули дитячі роки Галини. З мамою – молодша сестра Марина, студентка університету, біолог. Туди і треба дістатися. Додому. Дивно. Досі для неї домом була кімната, де вони жили разом з капітаном Стороженком. Довелося їм побувати за два роки одруження і на далекому сході, де острови, врізані в океан, мимоволі викликають у пам'яті образи старовинних японських гравюр. І на крайньому півдні, де страшна спека, а мухи такі настирливі, що намертво присмоктуються до тіла.